Selamat petang, nama saya Niklas dan saya ingin membuat liputan tentang Maklumat Perkembangan Mobile Commerce Hampir setiap individu memiliki telefon bimbit sekarang ini Idea umum mobile commerce adalah untuk menyebarkan maklumat serta mengawal keuntungan Perdagangan jenis ini mempunyai beberapa jenis maklumat kepada penggunanya Namun, kebaikan keuntungan mereka adalah dari jualan telefon bimbit. Sejenis Data yang dikenali sebagai GPRS yang berfungsi seperti internet protokol yang mengemaskinikan rangkaian telefon bimbit. Selari dengan high speed circuit switch data yang membolehkan kadar transmisi sebanyak 76.8 KB. Malangnya, bandwidth yang tinggi diperlukan. Mobile commerce juga membantu proses perniagaan dan juga berniat untuk mengiratkan hubungan perniagaan. Komunikasi amat penting untuk menyampaikan serta menerima pesanan berinteraksi jarak yang jauh. Kegunaan komunikasi serta teknologi maklumat akan berkembang pesat dan membangunkan negara kami. Sila kemukakan sebarang pertanyaan anda. Terima kasih.